4. Я почув про клуб галогенів відразу по зимових канікулах. Був сильний мороз, мінус двадцять, може, мінус тридцять. Вечірнє сонце багрянило наші лиця, і ми з Андрієм блукали засніженим високим замком, час від часу прикладаючись до пляшки сухого ординарного. Андрій – мій товариш, він меломан. Тонкий знавець Берлінської школи електронної музики середини 70-х. І теж хімік. Ми з ним разом провчилися багато-багато років, і я його страшенно люблю. Я завжди казав Андронові, що ми з ним як Менделєєв і Меншуткін. А він мене, між іншим, так і називав. Не просто Джимом, не тільки Менделєєвим, а Дмитром Івановичем тим більше сьогодні, в останній день, коли Андрон поруч. «Бачиш, он ті дерева!» Андрон указав рукою в задубілій по морозі рукавиці десь на схід. Невеликий гайок якихось дерев покрився інеєм і тепер блищав на сонці, викликаючи в серці щем недосяжності прекрасного. За кілька секунд, поки ми робили ще ковткові. Сонце перемістилося на захід. Хіні на деревах зі сліпучо-золотого зробився пастельно-блакитним. Бачиш, вони з Ісландії. Дуже рідкісний сорт. В Європі такі ж є хіба десь у Франції і Норвегії. А в нас такі, звичайно, акліматизовані. Гіршеньки, звичайно. Хвилину я розглядав їх, і обдумував слова Андрона. «А що в них такого особливого?» «А, кілька таких завезли в Париж десь у середині XVII століття. А якийсь польський граф зі Львова підпільно викупив пару щеп із двору самого Людовика XV. Бачиш, он іні на них синій». Я кивнув головою, не маючи сил ігнорувати пекучо-прекрасні і до болю холодні пастелі. «А секрет їх у тому, – продовжив Андрон, – що влітку вони дерева як дерева, а в зимі іні на них забарвлюються у певний колір. Та ну! Та ти ж бачиш, став би я в останній день вішати тобі локшу на вуха. Мікроорганізми, старий, бачиш, вони наче світяться. Справді, здавалося, блакитний іній на деревах світиться тихим внутрішнім світлом. «А там он далі, блідоперсикові, он там, десь фіолетові. О, глянь сюди, бачиш, які чудесні? Чистий рожевий, здоріти можна. І я звідси їду». Я зачаровано мняцькав поглядом м'які гами зі смаком підібрані плавні переходи кольорів. Здавалося, просто гра світла при заході, але ж он воно як все непросто виявляється. Андрій передав мені пляшку, і поки я робив затяжний гольк, він, мов ненароком, кинув А ти чув про клуб галогенів? Я вже хотів було відповісти, але вчасно вкусив себе за язик. І вчасно, а то б зразу виникли підозри. Звідки чув, хто сказав, і таке. Але поклянися перше, що нікому не скажеш. Я сказав. Клянусь. Андрій недовірливо глянув на дно пляшки. Е, ти таблицею поклянися. Я швидко витягнув накреслену власноруч періодичну таблицю Мінділеєва, поклав за пучки десь між Галієм і Стибієм і врочисто промовив. «Клянусь періодичним законом і Дмитром Івановичем Мінділеєвим!» Андрій здивувався. Присягатися іменем хімічного батька він не просив. Та я вирішив довести, що вартий найвищої довіри. Врешті Андрій заговорив. «У нас на факультеті існує таємне товариство фанатів хімії!» Чітко вимовляючи кожне слово, відважив Андрій. «Вам мене, звичайно, не зрозуміти». Але таке визнання прозвучало в моїх вухах як офіційне підтвердження існування світової змови. Справжніх фанатів! продовжив він. Таких, як ми. Та що там ми, крутіших у сто разів. Скільки їх? Хрипким від хвилювання голосом спитав я. Четверо і ще один. П'ятеро? П'ятеро. По одному на галоген. Фтор, хлор, бром, йод. І п'ятий. Астат. Але його рідко видно. Він найкрутіший і найзадупленіший чувак у цілому Львові. Я був членом клубу галогенів три роки. Вибач, звісно, що тобі не казав нічого. Заборонено. Я був бромом, але тепер мої старі їдуть, і я звільняю місце в клубі. Я випаровуюсь. Я розповів клубові про тебе, і клуб вирішив, що ти їм підійдеш. Ого, то я тепер можу зайняти твоє місце? Ну, якщо захочеш. Я розплився в усмішці і знову ледь не видав себе. Слухай, а чим той клуб займається? Поцікавився я, бо за цим питанням і починалася справжня терра інкогніта. Усе, що можна було дізнатися від надійних джерел, це тільки те, що в клубі люблять Менділеєва. Ми, ну ми, ми ушановуємо пам'ять хімічного батька сказав Андрій. Але тільки на свій манер. Клуб збирається раз на рік, 17 лютого, на честь просвітлення Дмитра Івановича. Сакральна дата 17 лютого 1869 року спалахнула в мені фосфорним вогнем, але знову ж таки я не подав вигляду. Тільки захоплено подумав. Які люди? Які люди? Андрій продовжив. Ми також шукаємо просвітлення. Увечер 17 лютого ми проводимо ритуал галогенів. Власне, на ритуалі галогенів і тримається весь клуб. Якщо ж говорити зовсім прямо, клуб – це ритуал. Просто не говори нікому, куди ти зникаєш у ніч на сімнадцяте. І не потякай, що таке клуб, коли дізнаєшся більше. Я уважно вислухав усі заборони клубу, визнаючи їх про себе цілком справедливими. «А в чому суть ритуалу?» – спитав я буцім буденним голосом. Але все одно в горлі дерло а пальці дрижали, ось вона, летка мить щастя. Хочеш знати, в чому суть ритуалу? Тоді слухай, ми кричемо імена галогенів, з найглибшою серйозністю повідомив мені Андрій і після чого голосно заржав. Андрон допив останній ковток білого міцного, ну тільки чому воно завжди ординарне, і пожбурив тару в кущі. Тобі доведеться знайти членів клубу самотужки. Називати імен я не маю права. Максимум, кого можу підказати, шукай гену вторного. Як будеш кого питати, скажеш, Євгеній, що з Омська приїхав. Ти зможеш вийти на вторного через п'явку. Ти його знаєш? Хто такий п'явка, я знав. П'явку знають, мабуть, усі. Дивися, зараз почнеться, змінив інтонацію Андрон. Я знову глянув на гайок ісландських дерев. Дуже важко вловити момент. Якщо надто світло, здається, дерева світяться через захід сонця. Надто темно? Взагалі не помітиш. О, о, тепер! Лови! Боже, це взагалі капут! Останній розпечений кантик сонця зник за обрієм. Зненацька хтось ніби вімкнув ланцюг велетенських гірлянд. Ісландські дерева спалахнули тихим пастельним вогнем. Мої очі металися, бажаючи всотати цю митєву красу до останньої п'яді, до останнього відтінку світла. Бежевий, і кремовий, і рожевий, і фіалковий, і бузковий, і індиго, ультрамарин, і ще такі кольори, виокремити які зі спектру я не наважився б навіть з залишаючи цю справу на Бога. Пережи таємницю, друже. Сказав Андрій, намагаючись охопити цими словами все своє буття, і ми обійнялися на прощання».